Правильно я говорю? А як же? Значить, домовилась. А потім я тебе заберу до себе особисто, до Власова. Скажеш, дивина? Мовляв, Власовий Гітлер зараз не переможуть. Ха. Вороги в більшовиків будуть і коли не стане Гітлера. І першими ворогами. От ті нинішні союзники Сталіна, Черчилль і американці. Та це згодом. Місце у тій війні буде і для нас. Ще яке? А зараз дорогу що треба нам тут підірвати боєздатність розвідгруп, передусім заткнути пельку їхнім родистам. Це тут, у Курляндії. А наші ж люди діють і в Польщі, і в Чехословаччині куди український штаб партизанського руху влітку послав, мабуть, з півтора десятка тисяч своїх рецидивістів пішим порядком і літаками. Сахаров раптом замовк і зненацька заскриготів зубами. Це була в нього звичка після випитого, і коли він пригадував когось з найзапекліших своїх ворогів, Саме такий ворог постав перед очима й тепер в цьому ресторанчику на березі венти біля водоспаду. Що з вами, Валентине Полякарповичу? Співчутливим голосом запитав мамунько кротов. Може, водички? Чи ще вип'ємо? Та про ту Польщу Чехословаччину згадав і про труднощі наші там у боротьбі з партизанами, які об'єдналися. Ну, ті, що прийшли чи прилетіли з України, об'єдналися з польською армією Людовою, а у Словаччині – словацькою дивізією, що зрадила Гітлеру. І все це той генерал-прикордонник, начальник партизанського штабу, проти якого я організував листівку, «Правда о партизанському движенні. У тебе ж вона є!» Але листівка буде не лише пам'яткою!» «Ти проаналізуй, що таке насправді провокація і фальшивка!» «У клятого на Україні не стало роботи, та він розгорнув партизанські дії в Польщі і Чехословаччині, підборивши місцевий люд проти німецьких військ!» «От такі от діла!» «Дорогуша!» «Те ж мені дивина!» Про своє думаючи вигукнув кроту. «Я б хоч завтра подався до рудої бороди, та я вже вкокошив щонайменше чотирьох парашутистів. Ось навіть пістолет ТТ з дерев'яними щічками випуску 1943 року дістався мені як трофей. «Одрізав у тяжко пораненого парашутиста» І з цього ж те добив його, щоб не мучився, ібо негуманно так і земляками. Не боягоз я. Толику, дорогушо колего, заспокойся. Я вірю, що ти сміливий, що хлопець геройський. Ми ж домовилися. Ти пошлеш когось, ну, на якого можна покластись і той зсередини бабах, і в дамках. Я йому, Салазя, нікчемному, навіть пенальті забивав, коли грали в футбол в запасному полку, ще пригадував з п'янілим же голосом маменько-кротов свого знайомого радиста. А тепер цей гевал виходить в ефір під літерами ГЛК, і вони можуть накрити німецьке радіо-пеленгатори. Та я такого піжона з Ліговського бульвару ось так, стиснув він пальців в кулак за душу. Теж мені дивина, три літери гелка. Заспокойся, послухай, такі, як ти, як я, не пропадемо ні при Сталіну, ні при Черчиллю. Ні при Рузвельту, ні при генералісімусі Чанкайши, ні при японському імператору. Так, так, ми живучі засміявся Кротов. Вип'ємо за вас, Валентина Полікарповичу.